Kilencedik fejezet Már azon a hosszú úton, amely Zimonytól Gyulafehérvárig látta a nagyember koporsóját a gyászoló család és fegyvereseik közepette elvonulni, izgalmas hírek hozói jelentkeztek minduntalan. Ha valaha Hunyadi János névtelen és neves levelek óvták úri gróftól, most ezek a levelek és szóbeli híradások egyszerre megsokasodtak. Kétségtelen volt, hogy Ulrich Gróf a két hunyadi fiút el akarja tenni lába alól. Most már nem is titkolt a szándékát, egész nyíltan hangoztatta a Bécsi udvar füle hallatára, hogy az ő ideje elérkezett, most fogja a kutya nemzetséget teljesen és véglegesen kiirtani. Sőt, a halott emlékének is ádázul neki támadt, mikor annak kihűlt testét még el sem temették. Határozottan felvetette a vádat, hogy Hunyadi János annak idején megdézsmálta az ország pénzét. Csalt és lopott, és ezért hátramaradottait kell felelősségre vonni. A gyulafehérvári temetése az ország távoli földjeiről összesereglettek a Hunyadi család törzsökös hívei. Nem nagy nevek, hanem köznemesi vadékok. A harcmező viszontagságaiban edzett, nabarnította, marcona alakok, akik a kardot hivatalos és öröklött mesterségük szel gyanánt forgatták, falusi szitják, kevéssé litterátusak, olyik még írni-olvasni sem tudott. A megíratott levélre a kard markolatára ötvözött szímberrel ütött pecsétet, és haját varkocsba fonva horta. De a törvényeket mind ismerték, és a köznemesség szabadság jóaira, kiváltságaira vonatkozó szabályokat még az Árpádok korából is idézni tudták. Koppányos lázadóhév szikrázott mindegyikben, szilaj szavakkal gyalázták a mágnásokat és becsmérelték a királyt, akit nem tartottak jogos királynak, mert nem az ősi módon koronázták, vállát nem érintette a palást, derekát nem övezte a szent kard, Kezét nem avatta a jogar és az országalma. Jászoló összejövetelők nem temetés volt csupán, hanem valóságos országgyűlésé nőtt, csonka országgyűlésé, amelyen a szent koronatitokzatos szimbólumában megtestesültesnek csak egyik fele verődött össze, a törzsökös, magyarságára gögös apró nemesek tábora. Ezen az országgyűlésen a halott elnökölt, a köznemesi sarjadék, aki az ő vérökből való vér a nemzet természetes fejévé lett, amíg élt. Az ő hallatlan dicsőségének és színarany magyarságának ereje tüzelte őket lázadó önérzetre. Így tanakodtak hevesen, temetéshez nem illő harsogással és szitkozódással hazájuk dolgáról, amely most, ha nem ügyelnek, egy vadidegen, öntelt, kapzsi osztrák gróf kényekedve alá kerül. És az eleinte tanástalan, zűrzavaros kiabálásból hamarosan eléömlött az egységes elszántság folyama. Most vagy soha, ezt mondták a pongrácok, a gerébek és a többiek valamennyien. Mikor a temetés szertartásának utolsó szava elhangzott, az özvegy a nagyobbik fiához fordult, és kezét annak fejére tette. A gyászszertartásra egybegyültek, megértették az anyai áldás értelmét. A lezárt kősír mellett vadul és lelkesen csörtetni kezdték kardjaikat. Mátyást is elragadta az általános hév, ő is odavelte kardját a kőtalajhoz és odaadó hűséggel tekintett testvérbátyjára, aki kiegyenesedve, kifeszített mellel, villogó szemmel állt közöttük. Hunyadi László gróf átvette a vezetést. Kiválogatott három-négy embert, s azokkal szűkebb tanácskozásra vonult vissza, míg a többiek a tor boros kupái mellett vitatkoztak tovább. Szilágyi nem volt ott, ő Nándor fehérvárt őrizte tovább. De Mátyás ott volt. Egyelőre úgy határoztak, hogy megvárják a futtaki országgyűlést. Látni szükséges, hogy Ulri Gróf hogyan szándékozik cselekedni. Ha nem túlságosan erőszakos, meg lehet még kísérelni, nem boldogulhatnának-e együtt. Hunyadi László kétség kívül követi apját a főkapitányi állásban, és rövidesen feleségül veszi a gara leányát, ezáltal a mágnás csoport hatalmi érdekeit talán össze lehet egyeztetni a köznemesség most már tülelmetlen szót kérésével, és egyelőre mennek majd a dolgok, ahogy mennek. Ha azonban úri gróf túl mohó lesz a hatalom után való vágyában, és csak ugyan megkíséreli elveszejteni a két fiút, akkor ki a karddal? Beszterce idősebbi grófja mindenek előtt hosszú levelet írt a királynak. Illetve maga is aláírta azt a levelet, amelyet kettejük nevében Mátyás fogalmazott. Megírták, hogy készhez vették ugyan a futtaki országgyűlésre szóló meghívót, de a szállongó mendemondák folytán László nem tehet eleget a meghívásnak mindaddig, amíg a király kétségbe vonhatatlan okmányt nem küld arról, hogy boldogult apjok hivatali működését szeplőt lennek ismeri el. A követ elvágtatott a levéllel, ők pedig vártak. A válasz megjött, ötödik László kifogástalan írást adott arról, hogy a nagy hős emlékét nem lehet bántani. A hunyadi párt tehát felkerekedett elindultak zuhogó őszi esőben az országgyűlésre. De felkészülve minden eshetőségre, rendes hadsereg volt az a kíséret, amelynek beláthatatlan sorai ott lovagoltak mögöttük a feneketlen sárban. Anyok kurta mondatta búcsúzott tőlük. – Hapátoknak, fiai, maradjatok! Menjetek! S ők mentek. Már útközben folyvást kapták a híreket, a király kihirdette Bécsben, hogy maga akarja folytatni a megvert törökök ellen esetleg szükséges újabb hadmozdulatokat, összehívatta a még szét nem oszlott kereszteseket, és elindult futtak felé, útközben minden király várnál megállapodott, s azt a fővezér elholtára hivatkozván átvette a maga birtokába. Ez előre látható volt, hiszen minden hatalom alapja a vár. Az diktál, akinek a kezében a várak vannak. A királyi várakban mindenült, ahogy a Diános emberei ültek, azokat a király hatalmába visszavett váraknak kell nyilvánítani. Látszott, hogy gróf résen van. Futtakon már ott volt a király és gróf. A találkozásnak országgyűlés volt a neve, valójában kétsereg találkozása volt. Buda felől jött a király az állítólagos keresztes hadsereggel, Gyulafehérvár felől jöttek a hunyadi fiúk a magok kíséretnek nevezett haderejével. Amott a hatalmas mágnások összeházasodott, kérlelhetetlenül uralkodni akaró, a kényelmetlen hős halálával megkönnyebbült egységes családja, emitt a kisnemesek, mint megannyi ordas farkasok, Oldalukon izgatott karddal, kemény koponyájukban a pusztaszeri szerződés és az aranybullakon okul őrzött elveivel. A király azonnal fogadta az érkező fivérek hódolatát. Mélyen megilletődött arccal jött elébök és kezét nyújtotta nekik. Még a hangja is tudott remegni, mikor a mélyű hős halála felett való részvétét fejezte ki. Aztán esdő arccal tekintett mindkettőre, és az új helyzetben úgy kérte támogatásukat nehéz fejedelmi munkájában, mint az elhagyott gyermek. Az ország nagyjai hűséget fognak esküdni nekünk, mondotta a szép fejét félretartva. Kimondhatatlanul boldogok vagyunk, hogy László gróf is köztük van. Aztán nem is várván választ meglepő bejelentésére, a temetés részletei felől kezdett érdeklődni. Ulri Gróf ott állott mögötte. A kihallgatás alatt csak fejbicszentéssel üdvözölte őket, és nem szólt semmit. De végül szólt helyette a király. Váratlanul abba hagyta a temetést, és egy-egy kezét a hunyadiak vállára tette. Gróf uraim, kérésünk van hozzátok! Ti szeretett nagybátyánkat, úri Grófot számos félreértés következtében rosszul ítéltétek meg. Higgyétek el nekünk! Ő jó és nemes. Forró kívánságunk az, hogy minden eddigi rossz érzést felejtsetek el, és kössetek minden köteléknél erősebb baráti kötés. Ez király akaratunk. Kis el. Néhány pillanatnyi, de annál feszültebb. Mátyás úri grófra pillantott. Az némán állt ott, vörös és dagaszt szemhéjjal álmosan, Szinte unottan bocsátkoztak le közömbös tekintetére. Akkor László megszólalt. Nem vagyok ellensége a békességnek. Leülhetünk a baráti kötés részeteiről tanácskozni, és pedig Nándorfehérváron, ahová hódolattal meghívjuk felségedet és a grófot is. Tekintsék meg a győzelmi jelvényeket, és általában színhelyét annak a nagy diadalnak, amelyel néhány atyánk felséged országát megmentette. Most már megszólalt Uri A király menjen fehérvárra, ahol még ti bent, mit forgattok ti a fejetekben? Nem értem a kérdést. Szót nyelsen László. Ugyanmit forgatnánk vajjon. Akármit, mindegy. Ezt a várat is át fogjátok adni. A király így akarja. Akkor átadjuk, szólt László. Egyáltalában minden hatalmunkat átadjuk, amely nem a családunké, hanem a király rendelkezésére jutott atyánk kezeibe. De ha majd mindent átadtunk, várni fogjuk, hogy ő felsége Hunyadi János fiaiban Hunyadi János utódait lássa. Urri Gróf epés-ac kifejezéssel mondani akart valamit, de a király örvendezve elébe vágott. Hiszen akkor jól van minden. Éppen úgy ragaszkodunk hozzátok, mint fenkölt emlékű atyátokhoz. Azonban királyi óhajtásunk az, hogy az egyességet ne háborgassátok. Annak még itt, az országgyűlés alatt rendbe kell jönnie, így legyen. És most kegyelemben elbocsátunk benneteket. A fivérek kijöttek a királytól. Egymásra néztek. A hűséges kütervéről, mint mostanáig nem tudtak. Sok mindent szerettek volna erről mondani egymásnak, de a rendek, fegyveresek, kancellisták, apródok nyüsgősokaságában nem beszélhettek. A kicsiny városban tolongott a tömeg, a rendek közül kevesen kaptak szállást, de különben is szívesebben tanyázott kiki a táborszerűen felütött sátrakban. Ők is mentek a magok sátra felé, hogy odakéressék pártjuk főembereit. De nem is kellett kéretni őket, ott vártak izgatott kíváncsisággal. Itt már lehetett beszélni nyugodtan, vastag szőnyegek fogták el a kívül járkálóktól a hangot, s a fegyveres őszemek úgysem a sátor közelébe idegent. A vita a két fivér beszámolója után heves volt, de rövid. Elhatározták, hogy a hűséges küt le fogják tenni. Annak megtagadása nyílt hadizenet lenne. Az erőviszonyok pedig aggodalmasak. A királlyal jött hadak hadszerű stratégiával helyezték el a tábort, a Lichtenstein dandárok, a Rosenberg dandárok és az Ulrich dandárok úgy vették körül futtakot, mint valami ostromló sereg, a hunyadi hadaknak a gyűrű egy kis karéja maradt csupán. Azt is elhatározták, hogy az egyezkedést úrigrófa meg kell kísérelni. Éppen kezdték befejezni a tanácskozást, mikor érdekes üzenet jött a királytól, Hunyadi Mátyás besztercei gróf, ő felsége belső kamarása jelentkezzék szolgálattételre. A kamarás tehát jelentkezett szolgálattételre. Egész sereg szolga vitte után a És ettől kezdve, mint király kamarás kísérte figyelemmel a futtaki országgyűlést. Csak azt látta belőle, ami parádé volt, aminél a király jelenléte kellett. Tanúja volt legelső napon a hűségeskünek. Az öregprímás ott áll díszes galamszürke ornátusban a templomoltára előtt, oldalt bíboros mennyezet alatt trónon ült a király, mellette szertartásos rendben kilenc kamarás és kilenc apró díszkíséretül. Körülöttük az ászlós urak nehéz menteikben sziporkázó égkövekkel, s a patsorokban a rendek fiatal mágnástól kezdve parlagi öreg köznemesig. Zengve szóltak az eskü, mint a latin igéi, a herceg primás magasra tartotta a feszületet, mellette buzgón tömjéneztek a hímzett ruhájú papok. És a magyar nemzet esküre emelt jobbjai olyan képet adtak, mint anyugvó vértes hadláncsa erdeje. Ott emelkedett közöttük a hunyadi László jobbkeze is. És az elhangzó zárómondatban, amelyet minnyáján ismételtek, ott szólott a hunyadi László hangja is. Másnap azonban a király Úrri Grófot nevezte ki országos főkapitányul, és még ugyanaz napon törvényt hozott az országgyűlés a királyi várakról. A magyar nemzet meghagyta Hunyadi László Grófnak, hogy a még át nem adott várakat, így várt haladétalanul bocsássa a király, illetve most már Úrri Gróf hatalmába. Hoztat még egyéb törvényeket is, például, hogy mi legyen a váltópénzzel. Hunyadi János halálakor valami különös dolog történt, a pénz megmagyarázhatatlanul kevesebbet kezdett érni. Az országgyűlés sok átanakodott, mit évő legyen, végül kimondották, hogy ha az aranyforintért 200 ezüst fillért, vagy 400 batkát követelnek a pénzváltók, hát akkor legyen úgy, az aranyért ezentúl több váltópénzt kell fizetni. Az országgyűlés ünnepélyes berekesztése után Hunyadi Lászlót kihallgatáson fogadta a király. Közölte vele, hogy Nándorfehérvári látogatásával kapcsolatban a várat ünnepélyesen át fogja venni. A besztert Gróf menjen előre, és készítsen elő mindent az uralkodó mértól fogadására. A két testvér csak futólag búcsúzhatott egymástól. Bizalmas szót nem is váthattak csak egymás szemében olvasták a szégyenletes vereség és megaláztatás égőkeserűségét. Ulrich Gróf az egyik oszlák keresztes vezért, Lamberger nevezetűt, elküldte Nándorfehérvárra, tekintse meg a király és kísérete számára elkészített szállást. Ez volt a nyilvános parancs. De a bizalmas parancs, amelyet Mátyás szolgálja a királyi lakályok fecsegéséből megtudott, úgy szólott, hogy Lamberger kémlelje ki a vár erejét, mi várható arra az esetre, ha fegyveres zavargásra kerülne a sor. Az udvaronc elment. Hogy mit jelentett kutató útjáról, azt nem lehetett tudni, de a király nevében azonnal kiadta a parancsot, hogy másnap az udvar és keresztes serege indulnak fehérvárra. Aznap éjjel Mátyás Halknesre riadt fel. Azonnal felült medvebőrös bőrös ágyán, és kezébe kapta törét. A mécses gyenge világánál meglepetve látta ágya mellett guggolni giannino a király egyik törpe bohócát. A toszkis alaknémán tette ajkára egyik keze tömpe, vastag ujját. Szemében rettegés ült, és izgalom. Mátyás felugrott. De a törpe olyan halkan súgott valamit, hogy le kellett ülnie az ágyra, mert másképpen nem hallotta. Kutass ki, uram! súgta a törpe. Mátyás végig tapogatta a bohócot, gondosan és alaposan. Nem volt nála fegyver, bólintott. Erre a törpe felkuporodott melléje az ágyra, és úgy súgdosott a fülébe. Hangja remegett, hallani lehetett szível dobogását. Mátyás készen tartotta a tört. Uram, az életemmel játszom. Esküdj meg, hogy nem árulsz el. Anyád asszony életére esküdj meg. Esküszöm. Szökél meg innen. Lamberger ma este felbérelt engem, hogy öljek meg valakit. Két. Nem tudom. Azt, akit majd Nándor fejé váron megmutat. Arra is kitanított, hogy az illető sodronyinget visel, és a nyakába kell döfnöm. Uram, szökjél meg, a Jézus sebeire kérlek. Ha az udvarnál maradsz, le kell, hogy szúrjalak, különben engem tesznek el láb alól. De te jó voltál hozzám, mert pufon verted azt a két lakályt, akik engem rugdostak. Emlékszem, de hogy jutottál be ide? Szolgámot alszik a küszöbön. Törpe vagyok, s a kürtő széles. Könyörgöm, szökjél meg. És emlékezz rá, ha elárulsz, anyádasszony élete megbánja. Úgye, megesküdtél? Esküdj meg még egyszer. Esküszöm. A törpe lecsúszott az ágyról, és kúszni kezdett a folyosóról fűlő kájha felé. Furcsa volt nézni a homályban, hogy ez a tömzsi milyen kígyó mozog. Mátyás rápiszegett, mert még faggatni akarta. De az rázta a fejét, és eltűnt a kályában. Mátyás odalépett az ajtóhoz, és kinyitotta. A küszöbön alvó azonnal talpra ugrott, és kardjához kapott. Senki nem jöve erre? Lélők sem. Jól vagyon. Nyughas. Betette az ajtót. Még hallotta, hogy a küszöbön lefekvő szolga hogyan vackolódik, kényelmes fekvést keresve. Aztán széket tót a kájhanyíláshoz, arra rátett egy ontányért. Majd pedig visszafeküdt. Sokáig tűnődött. Azt határozta, hogy marad. Másnap reggel találkozott Lambergerrel. S ahogy ránézett, abban a tekintetben világosan meglátta a maga halálának tervét. Didergő, fagyos időben hajóra szálltak. Mikor a vár eléértek, a híd túl, ott várakozott Hunyadi László lóháton, körötte fegyveresek, mellette címeres Hirmondó, annak kezében bársonypárna, a párnán három aranykulcs. Trombita recsegett, a katonák tisztelektek, a szokott ceremónia lejátszódott. Hunyadi László tisztelgett kardjával. A nándorfehérvári királyi vár kulcsait hódolattal átadom felségednek. A vár a királyi. A király jelképesen megérintette a kulcsokat. Azután tovább indult, Hunyadi László megfordította a lovat. Megindultak. De alig haladtak harminc lépést, egyszerre váratlan kürcó hallatszott. Értvén a kürtjeleket, mindenki meglepetve fordult vissza. A híd felől zavaros kiáltozás hallatszott. Ugyanekkor megint felhangzott a mennydörgő csikorgás. Ulri Gróf magából kikelve üvöltött Hunyadi Lászlóra. – Mi ez? A hidat azonnal engedjétek vissza! Mi ez? – Nem tudom, felelte Hunyadi László hűvösen. – Bizonyára a várkapitánya rendelkezett így. A magyar törvények szerint idegen hadakat a végvárakba bocsátani szigorúan tilos. Ezek a keresztesek pedig idegen hadak. Tisztóság! Hordította órék. Árulás! A király hadait kintrekeztik! Azonnal eresztesd vissza a hidat, te áruló! Sajnálom. Szólt, Hunyadi László még mindig nyugodtan. A kapitány rendelkezéseit nem ismerem, azokat majd odabent megvizsgáljuk. A törvény törvény, ő felségeleg főbb megtartója a törvénynek. Hallod-e! üvöltözött Urik. Velem ne tréfáj! A kapitány Szilágyi Mihály, mi azt jól tudjuk? Elesztesd vissza azt a hidat! Felség, parancsolja meg, hogy a hidat eresszék le! Ne ordíts, Uri gróf! Hunyadi Lászlóval beszélsz! A király az ő szolgái között van, itt biztonságban érezheti magát. Belőled a lelki ismeret ordít, de én azzal nem törődöm. Fogd be a szádat. Felség, mehetünk. Zűrzavaros lárma támadt, a kíséret tagjai közül többen kiáltozni kezdtek. Mátyás Lambergert tartotta szemmel. Az néma maradt, de egész testében reszketett. Ulrik megragadta a király karját. De a király olyan lenézéssel, mintha ruhájára szállott szárnyas hangját rázott volna le, Kivonta karját nagybátyja kezéből. Menjünk, mondott a halkan, és különös mosolyjal. A törvény törvény! Indultak. A vár alól most már az ordítozás egész vihara hallatszott. A kintreket ezer és ezer ember egyszerre ordítozott. Roszgonyi rajnád tanács nézett vissza, karját már kirántotta. De a király leintette, ő erre visszadukta karját, és elindult embereit két oldalról a lovas várbeliek fogták közre. Most már úrik is hallgatott. Olyan fehér volt, mint a fal. A király jobbján haladt ő és Otto Bajor herceg, a király balján Vitéz János. Közvetlen mögöttük számos idegen úr, a kamarások és apródok közt Mátyás. Élesen csattogtak a paták az úton, de emberi szó nem hangzott. Csak a vár alól. Hatalmas zúgással egyesült a dühös kiáltozása. Mikor a király szállásához értek, Hunyadi László kürtöse díszjelt adott. Megálltak. Ulrich azonnal kiáltozni kezdett. Én a király mellől nem tágítok. Én is itt akarok lakni. Itt van a szállásod, Ulrich. Nem kell hiába kiáltoznod. Ottó Herceg úr másút lakik. Az utcán szorongásig zsúfolva állottak a katonák. Csak ügyjel-bajjal tudtak helyet nyitni valami közelgő lovas csapatnak. Ez már fákjákkal érkezett. A szurkosan fáklyák fénye hirtelen még sötétebbé tette a homályt, amelyből Szilágyi Mihály paripán ülő alakja bontakozott ki. A hunyadi fiúk nagybátyja megállt a király előtt. Olyan szorosan voltak itt, hogy egymáshoz ért a lovasok lába. A várkapitány mereven tisztelgett a király előtt, aztán kevén úrékra pillantott. – Valami baj van talán? – Ez hitvány árulás! – kiáltotta úrrék. – Kizártátok keresztes seregeinket, csak Roszgonyi századát eresztettétek be, ti pedig kétezren vagytok. – Tévedsz! – válaszolt Szilágyi aján farkas vicsorgással. – Ötezer emberem van! – de amikor a te itt járt, elrejtettem őket. Korábban kej fel, Uri Gróf, ha mi eszünkön túl akarsz járni. A király mindezt némán hallgatta, arca majdnem unatkozónak tetszett. Cilligrófja Grófja volt dühében. Másnap mindjárt az elszánt képmutatás napjára ébredtek. A király és Uri Gróf olyan magatartást követtek, mint akik a helyzet urai. A király királyi módon volt kegyes, leereszkedő és megelégedett, Úrrigróf pedig úgy tett, mintha hadai szinte az ő parancsából maradtak volna odalent a száva partján. Viszont Hunyadi László és Szilágyi a hódoló alattvalók viselkedését öltötték magokra. Aprólékos gond vigyázott a közjogi tiszteletadás minden részetére. Tisztelgésben, Címerpajsban, Zászlóban, kürtyjelben pontosan a helyén volt minden, ami az uralkodónak és az országos főkapitánynak kiárt. Hunyadi László következetesen atyám uramnak szólította úrri grófot, az pedig fiam uramnak Lászlót. Mátyás, mint kamarás, járt kelt a király mellett, senkivel szót nem váltott, bátyja és nagybátyja rá sem pillantottak, avatatlan ember azt hitte volna, hogy nem is ismerik egymást. Mikor a Nándor fehérvári mulatásnapi rendjéről volt szó, határozatlan mondatokat mondtak Úrikék is, Hunyadi Lászlóik is. Egyik fél sem akar színt vallani, egyelőre óvatosan kémlelték egymás mozdulatait, mint a porondrak kiállott bajvívók. Csak annyi ment határozatba, hogy másnap az udvar és a vár vezetősége Márton napi misét fog hallgatni, a misét vitéz János királyi kancellár váradi püspök celebrálja. Ezzel tért Kiki nyugovóra. Mátyás is a király szállásán, anélkül, hogy bátyjával vagy annak akár még bizalmasával egyetlen szót is váltott volna. Csak amikor vetkezett, akkor találd a zsebében nagy csodálkozására egy cédulát. Ennyi át rajta mindössze, holnap reggel résen légy. Az írás László írása volt. De hogy ez a cédula hogyan került a zsebébe, azt nem tudta elképzelni. Vajon mi lesz holnap reggel? Mit tervez bátyja? A királyt akarja elfogni, hogy helyét esküszegéssel elvegye, vagy egyelőre megelégszik azzal, hogy ulligró fal leszámoljon? Megfordult a fejében, ahogy forró homloka számára hűvös helyet keresett a vánkoson, az a gondolat is, hogy hátha a király életét akarja elvenni. És figyelmesen vizsgálta lelkét, miképpen néz erre a gondolatra. Nem tudta eldönteni. Mert ahogy ösztöne visszariadt az öléstől, viszont önnön életének védelme azt magyarázta neki, hogy ez a vele egykorú ifjú őket kétségkívül el szeretné tenni lábalul. A király és úri körülbelül egyet jelentenek. Hunyadi László pedig hétpecséses titokként őrzött a nagy leszámolás percére egy régi levelet, amelyet úrik írt Apósának, az akkor még élő Györgyekirálynak. Ebben két golyóbist ígért neki, amelyekkel kedvére játszadozhat majd az öreg. A levelet a Hunyadi ház emberei elfogták. Gyenge bizonyíték a törvény előtt, de az ő számukra bizonyítéknak, figyelmeztetésnek, önvédelmi késztetőnek éppen elég. A két golyób is egyelőre még ott ül a két hunyadi nyakon. De ha ez a két golyó is nem használja az eszét, és nem parancsolja elé kellő pillanatban a kardot, akkor a király és Ulrigróf csak tekének használhatják egy szép napon. A Márton nap reggelén Mátyás már készen állott arra, hogy a királyt misére kísérje, mikor Lamberger, a keresztes alvezér jelent meg a király szállásán. Azonnal kihallgatást kapott. Pár percig tartott ez mindössze, s utána Úrri magához hívatta Mátyást. Bátyát családi dolgokról tanácskozni akar, és a te jelenlétedet is kívánja, ő felsége bele is egyezett, hogy a Szentmiséről elmaradj. Mehetsz bátyáthoz. Mondd meg neki, hogy nem sokára én is odamegyek. Mátyás azonnal indult a kapitányi palotába. Futott volna az utcán, ha nem restelli. Így csak szaporas sietéssel szedte a lábát. A kapu fegyveres őre útba igazította, a tanácsterem mellett való kis szobában várják az urak. Gyűlést talált, mikor benyitott oda. Folytott hangú vita folyt, de beléptekor abba maradt. Bátja volt ott, Mihály bácsi, Rozgonyi sebestyén, Kanizsai László, Nagy Simon, Modrár Pál, Horvát Pál, Bodógás és még egy-két úr. Mindenkinek arcán meglátszott, hogy nem közönséges dologra készülnek. Asztal körül ültek, csak a nyughatatlan idegű szilágyi méregette a szobát kemény lépteivel. László melvértet viselt, és sodronykesztűt oldalán kord. Elvégre láthatlak, bátyám uram! Ülj le, magyko. Főben járó dolog az, kiről szólunk neked! És hamar mondom, mert Úrik minden pillanatban jöhet. Izeni neked, hogy nem sokára elletik várnod, némi haladék lévén. Hát tudjad, órája üte. elveszhetjük az mai napon. Két. Úrikot, nem mást. S jól ez. Sokát Sokátusakodám ennek lelkömben. Órákon keresztül imádtam én az Jézushoz, hogy engem megvilágosítson. Imáron elvégeztem, hogy megteszem. Tökéletest, meges nyugodtam. Szilágyi Mihály megállott az asztal mellett. Mint mindig, ha nagyon izgatott volt, bajszoreszketett. Mely pipogja vagy, hogy eddig meg nem tötted, hé? És még az várat általattad volna, várat. Az guta megüt, ha eszünkbe jő ez. Hülye vagy te, szerelmes öcsém, nem egyéb. Mióta prédikálom vala úrikott méltót Menden kegyetlenségre, he? Elfúlt a haragtól, nem tudott tovább beszélni. László intett neki, hogy nyugodjék. Elvégeztem, Mihály bácsi, halhatja. Te öcsém, vésjed eszödben, Hogy te magad nem vész részt semmiben is. Csak az végre hívattalak, Hogy ha zavar részen idegen helyön ne találtassál, Hol nem védhetlek. Engem nem kellem magamat mindenben neked hasonlanom, de a sarat megállom, ha baj vagyon. Jó, jó, itten őj veszteg. Tucsának egyébnek lármájára bejönnöd tiltalak, érted? e Értöm, de az jó vonásul kérdés tötté öttéle. Hát, ha fel nem ódoznak a papok, én ezt dolgot nem tönném, bátyám. Ne féltsél öregebbet. Szóltam ezt dologról püspöknek. Mit monda? Rafka módon felele, szólt László, sápat alszán fanyar mosolyjal. Nem hiszi ez dolgot jónak, úgy mond, de ha elkövetkezik, igazságos Isten bosszújának lött lenni tartánja. A többiek nem szóltak, izgalmukban nyilván restelték az előbbi vitát folytatni. Mátyás leült. Nem tagadhatta maga előtt, hogy rekeszizmában feszült nyomást érez, és szíve vadul kalapál. Amit hallott, az ellen ösztönei most írtakozni kezdtek. Nézjed csak, szólt László, még tovább is vagyon ez. Ha az dolgot végire hajtottam, én királyhoz még legott, hogy szóljak véle. Téged százló lóváros kapunál. Nyargalmást indulsz Temesvárra anyánk asszonyhoz. Hogy mi leszen az dolog után, nem tudhatja senki is. Valamékönk légyen anyánk asszonynak mellette. Értöd? Értöm. Csend lett, mint hallgattak. László dolmánya mellébe nyúlt, hogy meggyőződjék, ott van-e egy bizonyos levélköteg. Mátyás tudta, mi ez. Évekre visszamenő levelek, amelyek a hunyadi család állandó életveszedelmét igazolják. Köztük volt az a bizonyos Brankovics levél is. Szilágyi Mihály les felejárkált szüntelenül, bajszaremegett, és dovogott magában. Fejét rászta dühös csodálkozásában. Nagyon haragudott az idősebbik fiúra, hogy az, törvény ide, törvény oda, hajlandó lett volna Nándorfehérvárat kiadni a család kezéből. Egyszerre csak felkapták fejüket valamennyien. Lépések hallatszottak a szomszéd tanácsteremből, amelyet ettől nem ajtó, csak kárpitos nyílás választott el. Több ember léptei voltak azok. A kárpit félre vált. Szolga szólt be rajta. – Itt vagyon az, gróf! – suttogva ilyen gyorsan hozzátette. – Fegyvertelen! Egy apródja vagyon! Fegyveres! Mindenki halkan, óvatosan kiúszta a kardját. A kárpithoz osontak lábújhegyen. Hunyadi László keresztet vetett. Istennek nevében, mondta maga elé. És idegesen határozott lépésekkel átment a tanács terembe. Szilágyi Mihály mérgesen fújt egyet, nyilván sokalta az ilyen dolgokban a vallásos fohászkodást. Az itt várók meg sem moccantak. Ő is megállt, hogy mindent hallani lehessen. Minden kézben mesztelen kard. Itt vagyok, hangzott a kárpitontúról Úrik rekett, csikorgó hangja. Hol akarsz velem tanácskozni? Jó lesz itt is. Nem akarok én egyebet, mint hogy leszámoljak veled, gyalázatos hitvány bitang féreg. Megőrültél? Most jött meg az eszem. Mert most leszámolok veled, aki idegen létedre idejöttél, hogy beleáldsd magad a mi nemzetünk dolgaiba, amelyekhez semmi közöd. Hogy apám becsületét kikezdjed Galát aknavunkáddal. Hogy az életére törjél, meg az enyémre, meg az öcsém életére. Most felelni fogsz, hogy... Ebben a pillanatban csattanás hallatszott. Most kiáltott a Szilágyi, a szakember. Ő volt az első, aki berohant, utána a többi. Egymás sarkantyúját tapották le siettőkben. Mátyás ülve maradt. Gégéjében érezte szíve dobogását, két kezével keményen markolta a szék két támláját. Összefolyó ordítozás, csapkodás, sikoltozás hallatszott odaátról. Futólépések rohanó zaja, egy fiatal hangsegély zuhanás. Nékem hagyjátok eb az anyját, kiáltott a szilágyi hangja. Olyan csapások jöttek, mint ami a Mészáros tönkén hallani. Búgyborékolás, topogás, lihegés. Mátyás, kiáltotta László. Ő felállott, de térde megrogyott, és vissza kellett ülnie. Erőt vett magán mégis. Imbolygó léptekkel odament a kárpithoz. Keze, amely a brokátot félre rántotta, reszketett. Azok valamennyien egy csoportba állottak, és Hunyadi László kezét nézték. Apródjak gyakardját rántotta ki beste férge, sziszeget László. Íme jól rám vágott. Vaskesztjűjét csatolták le. Kezefeje erősen vérzett. A kardcsapás behasította a vaskesztyűt. Vérzik homlokod is. Mondta Kanizsai. Csak ugyan, laszó fél arcán vékony vérfonát csordogált lefelé. A körülálló kardja is csupa vér volt. Iolni, mondta Szilágyi Mihály. Ez én már nem fő kapitány Magyarországon. Szolgák futottak be mindenhonnan, és elhűlve állottak meg. Lepelőt hozzjatok, kiáltott rájuk Szilágyi. Ne tártsátok szátokat! Te keddig le, magykó, szedjed a sátorfát! Mátyás nem szólt senkihez, nem is köszönt. Sietve indult a járat felé. A kapuban két fegyveres látott, amint az úrik apródját karjánál fogva hurcolták visszafelé. Szája be volt kötve kendővel, hogy ne kiálthasson. A kapu őre előbb kikémlelt az utcára, aztán bólintott. Mehetsz, uram! A kapuban nyergelt ló várta, és útra kész katona, aki bélelt bekecset, tartott a kezében. Mátyás ezt felöltötte, és felpattant alóra. Indultak. Amerre mentek, vidáman nyüzsgő népség zajlott az utcán. A kapunál ott volt a száz lovas. Tisztjök tisztelgett. Egy zászlós a kamarásnak járó királyi zászlót tartotta. A kaput leeresztették. Mátyás a kapun túl ügetni kezdett, a külvároson túl pedig átment kurta vágtába. A keresztes hadak táborán kellett átlovagolnia. Ügyet sem vetett a meglepet fegyveres sokaságra. Mikor a király zászóval átjutottak a táboron, még kompot kellett várnia. A percek idegesítő lassan teltek. Végre átjutottak a túlsó patra. Most aztán hajrá! Megeresztette a kantárt. Szíve nagyon nehéz volt. Aki életére tört, az megérdemelten meghalt. Mégis úgy érezte, hogy az egész, ahogyan van, nincsen jól.